بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي نوه وپنزه ذا تفسير القران الكريم لحيته كوك كتك جزء 8 Tuanzia na aya ya 111 suratul an'am aya hii ilikuja kumpa Muhammad sallallahu alaihi pole na maliwazo kutokana na dukuduku alilopata pale ambapo wayahudi wa Madina na washirikina wa maka, walimtaka mtumi Muhammad sallallahu alaihi miujiza ya aina yake pekee yake ambao haijapata kuletwa na mtume yoyote katika mitume alitangulia wa wakamtaka afuatane na malaika hivi hivi anayokwenda naye kila anapokwenda pale aliposema laula mursala ilayhi malaka ar-rasula kwani huyo Muhammad hakupelekewa pamoja na yeye malaika akawa ni mjumbe mwenye kumsadikisha anajibu mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya swala hilo Anasema walau annana nazalna ilaihim almalaiika nalau hakika ya sisi tungaliteremsha kwa watu hao malaika wakawa wanawaona hivi hivi kama wanapojiona wao wakallamahumul mauta na wakasemezwa na maiti fursa na uwezo maiti, nao, wa maiti wakazungumza nao kueleza yale aliyoyakuta huko akhera makaburini wa hasharna alaihim kulla shay'in kubula, na nakama tungal kusaniya kila kitu kikawa mbele yao basi watu hao kwa ukaidi wao makanu kana yu'minu kuwa wenye kuamini watu hao hawana haja ya imani ila an Allah isipokuwa rabda, la aamun kuwafanya kuamini kwa nguvu kwa uwezo wa mwenyezi Mungu hawezi kuupinga Walakina aktharu hum lakini wengi wao hawajui wakadhalika mwenyezi Mungu anaambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam hali ndiyo hiyo ja'alna likulli nabiyyin tumumfaniya kila mtume aduwa kuwa na maadui maadui hao shayaatina al-ins na mashaitani wa kibinadamu Waljini na mashaitani wa Mashaitan hawa wa kijini na wa kibinadamu yuhi min ba'dhim ila ba'dhin zukhrufa alqauli wanapelekeana baadhi yao kwa baadhi maneno ya udanganyifu ili kuwapotosha imani na kuwazuia kuwatele vipingamizi wasije wakaongoka wala usha Arabu kana kama mula wako kutumia ngufu zake mafaluhu wasingalifanya hilo lakini kawapa uhuru wa makusudi wachaguwe chaabu wala kufanya wala ili wale watenda mema walipe kwa mema yao na rehema zake na ridha zake na watenda maovu awalipe kwa maovu yao kwa walifu wake fadharhum wama yaftaru fadharhum basi we muhammed usishughulike wachile mbali na uzushi wao walatasaga ilai afidatul ladina la yu'minuna bila akhirah Tunafanya hivyo ili wasikilizane zisikilizane nyoyo za wale ambao hawaamini bil akhir hawayaminu akhirah waliridahu waridiyane waridiyane wakubaliane juu ya uzushi huo na uongo huo walyaqatarifu mahum muktarifun wazidi kuzua ambacho wanakizua ili Mwenyezi wakenda kuwapaadhabu, Iwe Havana kisingizio hawana pa kujitetea. Do hususu wangu gani huu walionao hawa? Hususu gani walionao? Afa Allahi abtaghi hakama. Waambie Muhammad, ivi asiye kuwa Mwenyezi mimi ni nitafute ndiye ni mahamuzi wangu. Wa huwalladhi anza la ilaykumul kitaba. Wakati Mwenyezi huyo ndiye aliyetemsha kwenu kitabu cha Taurati na Injili, Mufasala chenye uwasu kabisa tursumshana Qur'ani ya kabisa wal ladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik. Nawad kitabu cha Taurati na Injili na zaburu wanajua kwamba hii Qur'ani imeteremshwa kutoka kwa Mola wako bil kwa wa Fala takunanna min al basi usije ukawa wewe miongoni mwa watu wenye shaka. Watammat kalimatu ya maneno ya Mola wako surkan kwa ukweli wa adala na uadilifu la mubadila likalimati hii hakuna kubadilisha maneno yake Mwenyezi Mungu wa wasame wala alim hayo msikivu na mjuzi wa in akthara man ardi mwenyezi mungu mtukufu subhanahu anampata hadhari mtume wake kukumbia wa in akthara man ardi na kama utakuja watii wengi wa hawa watu wa duniani Yulil lu ka ansabilillah watakupotelezea mbali watakupotelezea mbali wewe kuepuisha na taifa mwenye Munyezingu ee yatabeuna illa dhanna kwani hawana wanachokifuata isipokuwa dhanna mafikirio tu machukulio tu wa inhum illa yakhrusun hawana walifu wanacho hao isipokuwa wanadhani dhani tu wana hawana chakumshiko wale ushika wenye kustahiki kushikamana hawana inhum illa yakhrusun hawana ana hawa isipokuwa wanamangamanga. wana manga manga. inna rabbaka huwa al'amman yadhillu an sabili mula wako ni yeye anayewajua wale wanapotea na taa yake mweziungu yattabi'una illa dhanna hawana anachofuata ispokua dhanna wa huwa a'lam na Mwenyezi Mungu mwenyezi anayejua aliypotea kwa kukana njia yake na wajua ee anawajua aliokuwa ni wanyokuongoka fakulu mimma athkirasmullah alayhi basi kuleni baadhi ya vile ambavyo vimechinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu in ayatihi ikiwa nyinyi aya zake Mwenyezi Mungu mnaziamini msijilie ovyo ovyo Kuleni ni ambavyo vinachinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Papa Mwenyezi Mungu anatufundisha tusile mizoga Mizoga ni nyama waliochinjwa kwa jina la siokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo si kabisa kula hawa. Mihanga ya mashetani, mihanga ya mizimu haifai kula muislam. Kwani ulaji huo utawapelekea kuwachafulia imani yao, kuwachafulia mwelekeo yao na kuwarejesha katika kiza cha ujinga na upotofu. Wa malakum allataakulu mimma dhukira smullah alayhi. Nilipitaka lakum Nilipi ni nyinyi msile vichinjwa vile vichinjwa kwa jina la Mwenyezi juu yake kwani msile. Wa kad fa sallalakum ma harrama alaykum. Wa qad yamashafanua ameshachanganua kwenu yale ambayo yameharamishwa kwenu. Illa ma turirtum ilay pale mtakaposhikwa kwa nboro wa haja kama mke wa safarini na hamna changina cha pokela isipokuwa mzoga ndio hapo mtaruhsi wa mle wa ina kathiran la yudilluna bihawaim lakini wengi wa watu wanapotoka kwa mapenzi yao wanapotoka wakufanya mambo ya potofo kwa mapenzi yao bila ilmi personal use what in rabbaka huwa a'lamu bil Mwenyezi Mungu wako anayajua anawajua waliokuwa ni hukuku yukampaka Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 120 anasema wadharu zahiral ithmi wa batina wachienimbali yaacheni mbali kabisa madhambi ya dhahiri na ya ndani ya siri madhambi ya dhahiri na yasiri. ya siri yaacheni mara moja ya kisibu na lithma hakika ya wale wanaochuma madhambi na bima kantu yaqtarifun watalibwa malipo ya yale mabaya madhambi waliokuwa naachuma wala taakulu mima lam yuzkar ismullah alayhi nzi kunawambia mtume wake ili na umati wake kwamba msije mkala vichinjio ambavyo halikuwa vikutajiwa haliku, haliku, jina la Mwenyezi wa innahu la faiz kun fi haqqi kibin jo haye bion ni wuhuni, chafu. wa inna shayateen layuhuna ila awliya'ihim na shaytani wanapeleka mafunzo kwa wapenzi wao washirikina liwjani lakum ili waje kushitana nanyi wa in ataatumuhum na kama mtawasikiliza hao mkaati Inna kumla mushrikoon Basi na ninyi mtakuwa na washirikina kama wao Awam an kana maitan. ivi ifi ambaye alikuwa ni mfu ni mjinga fa hayainahu kukumpa ukumpa elimu wajanana nuran yamshi bihi fi na tukamjalia kuwa na muangaza Anaotembea ukimwangazia kati ya jamii mtu huyu tulimpa utukufu kama huwa na mwongozo gangu kama mathaluhu fi atakuwa sawa na yule ambaye yuko katika kiza laisabikharijin minha hayuko kabisa nje ya kiza si sawa si sawa si sawa wala haibwezekani kadhalika zujin lilkafirina ya kanu Kwa kwanfanu huo wamepambiwa makafiri machafu wa yafuate ambayo wanayafanya wa kadhalika ja'anna fi kulli qaryatin akabira mujrimu Mwenyezi Mungu anasema hu mtindo wa maisha ya kilmweku. Tumejalia katika kila kijiji wakubwa viongozi wa chumaji wa madhambi. Liyamkuru فيها ili wafanye vituko ndani ya vijijini. Hivyo wama yamkuruna ila bi anfusihum hawatakuwa wakifanya vituko vikamdhuru mwingine isipokuwa watajidhuru nafsi zao. Wama yashuruna lakini tuwafahamu. Waiza jaatuhum aya Mwenyezi Mungu anasema wao aya hao Qalu lanu'mina hata nuta mithla ma ya rusulullah. Husema sisi hatuko tayari kuamini hatutamuamini Muhammad mpaka apewe miujiza kama waliopewa wajumbe wa Mwenyezi kama vile ngamia kuuzaliwa na jiwe na bahari kupasuka fimbo na gukanyoka kama vya, kama Musa atupe miujiza kama hiyo ndio tutamwamini. Lakimuenzi Mungu anasema ah huo ni upuuzi huo hayo yao ni maneno ya upuuzi tu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Mwenyezi Mungu anapajua mahali pa kupeleka ujumbe wa wake na wao wanawashikilia hivyo upotofu wao sayusibu alladhina ajiramu sagharu na itawafika wale waovu kwa madhambi wa kaidi kwa nyopinga haki itawafika saghar utawafika unyonge na udhalilifu Inna Allahi wa bihi raji'un wa adhabun shalidu wa adhabu kalidima kanu yamkurun na yale waliokuwa wanayafanya vituko ambavyo walikuwa wanavifanya Mwenyezi Mungu atalipa faman yuridi Allah an yahdih tu yule aliyokutakiwa na Mwenyezi Mungu kumongoa yashrah sadrahu lilislam atamkunjulia Mwenyezi moyo wake mtu huyo kwa chake a kunjukia huyo msida. Wa yurid yuridla, na yula aligushamamulia kumwachiwa potevu yake. Ya jaal sadrahu dayiqan haraja. Hufanya moyo wake mfinyu ule gandana na ganda na kama Ka yassadu fi samaa. neno la uongofulu, umewaidha na maonyo maelekezo, hujihisi kama anapazwa mbinguni kadhālika yaj'alullāhu ar-rijsa 'alalladhīna lā Kwa mfano huo ndivyo anavyofanya Mwenyezi ubaya, shaka, dhiki ya moyo, uzuzu, ususwavo, kwa jalia alalladhīna lā yu'minūn, kwa wale ambao hawaamini. Wa na hili ya Kiislamu hii tuliokupelekanayo e Muhammad kwa umati wako, siratu rabbika ni njia ya mlezi wako ya mlezi wako Mustakiman hali ya kuwa imenyoka qad fassalna al-ayat tumezichanganua aya liqaumi yadzkarun kwa watu ambao wanakumbuka pale wanapokumbusha lahum daru salam watathibitikiwa wao na nyumba ya amani nyumba ya amani inda rabbihim bidamala wao pepo wa huwa na yeye ndiye mpenzi wao bima kanu amadun kufuatana na hali waliokuwa wanafanya Mwenyezi Mktukufu Subhana wa Taala ana umati waki islamu, na, wa Kiislamu na wanaoishi pamoja nao Ese Mwenyezi Mkubukeni kumbukeni kumbuka Muhammad kumbuka mfuasi wa Muhammad yaumana yahshuruhu mjamia, siku atakapokusanya viumbe wote wanaadamu, mashetani, malaika na wanyama na wote atakusanyika mahali pamoja kisha Mwenyezi huyo aseme ya mashara aljini, enyi majini kadista katharatun min alins mmejifanyia majority kwa kuchanganyika na watu mmekuwa wengi nyinyi kwa kuchanganyika na watu waqala awliya'uhum min alins na watasema wale wapenzi wao katika wanaadamu trabana ewe moola, isamta bi walikuwa waliko akenjoy na kufaidika baadhi yetu na baadhi baadhi ya majini wakinufaika kwa wanadamu na baadhi ya wanadamu wakinufaika kwa majini Wakistarehe. wa na ajalana ajlana alladhi ajjalta lana lakini ileyo tumekufika muda wetu ambao ulitupangia mwenyezi Mungu mna kubali hayo eh basi kama mshakubali قال اتهى منيزينغو ان نار موثواكم موطني ديو ماكازي خالدين فيها ام من ليله هما ما شاء الله اسبكو ابتاك منيزينغو كفanya atakalo lfanya ان ربك حكيم لذي وق حكيم عليم اين ايه 128 وكذلك والله بعض الظالمين نكون فانو tutawatawalisha baadhi ya madhalimu juu ya baadhi bimakanu ya yaksibun kufuatana na yale waliokuwa kuwa na chuma hapa duniani yao hapa ya duniani tunawafanya baadhi yao kuwa ni watawala baadhi yao kuwa ni wasaidizi wa baadhi yao ni watawaliwa hivyo ya maashara aljini wal eni makundi ya majini na binadamu alam yatikum rusulu minku, wataulizwa hapo aje kujeni mijumbe mjumbe kutoka na ninyi wenyewe nyeny kwa nyinyi. Mijumbe iliyotumwa na mwenyezi Mungu ikawa kazi yao yakusu na alaikum ayati Wanakusimlieni nakusimlieni aya zangu wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha nakakukhofishini na mkutano wenu huu qalu watasema shahiduna ala anfusina Tunakiri juu nafsi zetu kwamba walitujia wa alhayatu wad-dunya waizayna lahum lakina e, wal kumbe lakini kumbe lakina kawakhadaa hayahu waalimu wa kawakhadaa hayahu waalimu wakafanya kinyumi na yanayotakiwa yafanya na leo ilikuwa ukweli imeshadhihiri washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wamekushahidi nafsi zao wenyewe kujithibitishia kwamba wao walikuwa ni makafiri thalika hayo basi al ya yakun rabbuka muhlikal ni kwa sababu ya kwamba hakuwa mle wako hakuwa mlezi wako mwenye kuangamiza vijiji kwa maonevu. haangamizi watu wa vijiji vyote kwa maonevu. kwa ahaluha ghafelun wakiwa watu wa vijiji hivyo hawajapewa mwongozo au kujua na uko wapi na uongoko wapi hafany mzima kuwavamia walikullin darajatun amilu na kila mmoja kafiri na muslam anazo daraja zake kufuata na yale aliyoyafanya Pele mula wake wa mababu na rabbuka ya ma Na hakuwa mlezi wako mwenye kukafilika akaipukana na yale wanayoyafanya waubu au wema rabbuka alghani mlezi wako ni tajiri dhur rahma mwenye ihsan in yasha Akitaka akitaaka mwenyezi Mungu huyo Baadikum, baada ya nini, wa yastakhlifu min ma yasha'a akisa aw alisi ba'dahu ninni wa umum bi kama anshaakum kama alladhī kufa'al innī min dhurriyyati qaumin akharini. kama alladhī kufa'al innī kutokana na kizazi cha watu wengine nyinyi mlikuwa mpwe nyinyi mmefanyika kutokana na kizazi cha nu baada ya kuangamizwa umati uliokuwepo kabla ya inma la la'ātī Haqiqa mnalwaleki walimekuja wama antum bimu'jizin na nyinyi hamjashinda mwa katika kakaa ya huu hamtoki hamna pokimbilia qur waambie Muhammad. ya qaumi malu ala makanatukum injama zangu Fanyini mnayofanya kufuatana na hali zenu inni amilu na mimi nafanya kufuatana na imani yango na miongozo ya mola wangu wasawfa ta'lamu bikum balad nani alayhi na nani al yakosea man takunu lahu akimatud dari ay atathibitikiwa na nyumba njema innahu la yuflihu adh kwani hakika ya hali halisi ilivyo hawa, hawa, hawa fanikiwi kabisa watu wa madhalim waja'alu lillahi mimma tharaa min al-irthi nasiba. Makafiri wa shirikina wanogawia Mwenyezi Mungu kutoka na baadhi ya alivyo viumba wanamfanyia katika mazao ya nafaka na mifugo ya wanyama wanampangia Mwenyezi Mungu nasiba fungu maalum Fakalu ambapo wakitangazia wakasema hadha lillahi mizami ngamia huyu au ngombe huyu au mazao haya ni fungu la Mwenyezi Mungu kwa madai yao kwa kujigamba kwao wa ina na haa mengine ni ya Mungu wetu angalia wale ni wapotofu ulipotofu walikuwa hauna usikia wala hauna macho asa Mwenyezi pamakana pa makana basi kutokana na lile fungu la wangu wao fala yahsulu ila Allah hakiwezi kudondoka chochote kika katika fungu la Mungu wama lillahi lakini ila fungua lolipangia kwa ndola mzingu fahapo yasilo ila sharakaihim ndio linaweza likaingia lika katika waangu wao sa ama yahkumu hukumu mbaya waliyofanya ni hiyo yao hukumu mbaya waliyofanya ni hukumu hii waliyohukumu wakadhalika zayyana likathir likathiri al -mushirikin. na hivyo hibot wamepambwa Wengi katika washiriki wame na wamepambewa na wakati la auladihimkuu wa watoto wao wamepambiwa sharakaum ni waungu wao wale waungu wao wamewapambia kwamba wawaue watoto ati kita kingi, kita kwa sababu kizazi kitakuwa kingi riski zitakuwa kidogo kwani unazifanya wao hizo risks kwa wanyewe wanakotoka wana hiyo anachokitumia wa wao anajua kilikotoka uchai ile tu uliokuwa hauna mfano wanafanya hivyo li yuruduhum ili waatumbukizwe ndani ya mangamivu walyalbisu alayhim dinahum ili ilayhi dini dinihao walau shaa allah na kama angetaka mwenyezi Mungu mafaluhu wasangalifanya hivyo kama angetaka mwenyezi kutumia nguvu zake wasangalifanya hivyo fadhharhum wama yaftarun basi waachilie mbali na huo uzushi wao na uzua wa waqalu hadhi anaamu wa harrun hijrun la yata'anaha ila man nasha walifika kusema shiriki hao katika kuzigawa riski za Mwenyezi Mungu walizowapa wakasema kwamba hadhi anamu wanyama hawa wa na mazao haya hijrun ni haram kula mtuyo yote imehifadhiwa ziko katika ulinzi la yatamuhwa ila haki ya kula katika mazao haya au mfungo hii despo kwa tunayemtaka bidhami hili kwa kujimba kwao tu wa anaamu na kuna wanyama wengine hurimat inaharamishwa kupandiwa kupandiwagongone au kupakiwa mizigo yote hayo hata ni wanyama waheshimika kwa kuwa ni ng'ula mwenyezi ya laba ng'u wao wa an'am la yazkuruna Allahi عليه kuna na wanyama wengine hawa special hawatajiwa jina la mwenyeziungu ibtir anale posho si wao to sayajizihim bima ya yaftaru lakini mwenyezi Mungu hatawalipa kufuatana na uzushi wanaouzua wakalo walifika kusema washiriki hao kwa ujinga wao ma fi butuni hadhihi al-an'am kizazi kitakachozalika kutokana na nyama hawa kilichotumboni khalisatun ni special dhukurina kwa ajili wanaume tu katika sisi wa muharamuna ala azwajina haramu kuwa zetu ikiwa atachinjwa katakezaliwa na mnyama huyu basi ni kwa ajili ya wanaume tu ikiwa atachinjwa wa en yakum maitata na kama atakufa mwenyewe fa hum shuraka basi wanakula pamoja wana wake wanashirikiana katika kula nyama huyo aliyekufa mwenyewe pamoja na wanawake kwa madai ya kusema kwamba yule aliyechinjwa umechinja wao kwa ajili ya nafsi zao na yule alikokuwa mwenye ndio kachinjwa na Mungu kwaibu, kwa hivyo kawachinjia wote. Sayajizihim wasifuao Mwenyezi Mungu atawalipa wasifuao huo innahum hakimun alimu hakika Mwenyezi Mungu ni hakimu mwenye alimu alimun mjuzi Qan khasiran alladhina kataluu auladahu katika aya hii ya 140 ya sura anaam Anasema Mwenyezi Mungu Qad khaasiralladheena kataluu awladahum wamakula khasara wallawu atatowah walawu atatowah safahan kwa ujinga bighayri ayyin personaliy moyote wa haramuu ma razakahumu Wakaharamisha razaqahumullah wa kaharamisha rizqallazwaruzukumunyezimgu wa haramishuu iftira'an 'ala allahi bikumzuliya tu munyezimgu qad dhallu watu hawa wamepotea ma wa makanu muhtadeen na wale sasa wamegonga wao ladhi ansha jannati mwenye Mungu ndiye aliyetengeneza bustani katika ardhi hii bustani ambazo nyingine maarushati zenye kusimama wenyewe wa ghaira maarushati na nyingine si zenye, e, zenye kusimama wenyewe maarushati zenye kusimama wenyewe katika vigogo vyake katika pishina wa ghaira maarushati ambazo haze ko simama maneel lakini chaga kama vile mizabibu mifiwi. wan nakhal wa zaraa. mwezingu ametengeneza vile vile mitende na mwingine nafaka mukhtalifan ukulu yanakutofotiana ladhaza yake wazaituna mwezingu ametengeneza na zaituni warruma, na rumman na makomomanga mutashabihan wa ghayr mengine yamefanana fanana na mengine hayakufanana kisha Mwenyezi huyo akatoa amri ya an ya ibaha kwa kuambia wimbe wake kulu min thamarihi katika matunda ya miti hiyo idha athmara wakati yakishapea waatu haki yake lakini mwape nutoe haki zake zaka na sadaka, kuwapa wanaostahili ya mahasadi siku ya kuhuna. wala usrifu wela msifanye fujo katika kula na kutumiza Inna hu la yuhibbu al-musrifin hakika Mwenyezi hawapendi waharifu wa min al hamula na katika wanyama wanema, wako wanikubeba mizigo Wafarsha farasha ngine wako wa, wa chini hawawezi kubeba mizigo Wanaobeba mizigo kama vile ngamia ngombe, na wafarsha kama vile kondoo mbuzi Kulu mima razaqakumullah kaato agizo mwenyezi Mungu la ibaha kuleni kutoka baadhi ya hivyo ambavyo alikuruzukuni Mwenyezi Mungu kuleni wala tatabu khutwat shaytan msifuate nyendo za shaytan Innahu lakumu aaduw mumbin yeye kwenu ni adui wa dhahira Thamaniyatu ya azwaji anasema thamani Ametengeneza mwenyezingu Mungu aina 8 za mifugo. Minab'ani 2 kutokana na kondoo jike na dume wa maazi 2 na kutokana mbuzi vile vile jike na dume. wambie uwaulize washiriki hao wajinga. Adzakaraini harama amilunthayni. Ni madume mawili aliyoharamisha Mwenyezi au majike mawili. Ammashtamalata alayhi Au ni kile kizazi kilizikusanywa na matumbo ya hawa majike wawili Nabi uni bii hebu niambieni kwa uhakika in kuntum sadiqin ikiwa nyinyi ni msema kweli wa minal na katika ngamia nyeu na dome wawili wa na katika ngombe nyeu na wawili kwa kuambia a dhakarain hivi madumi mawili harama ndio walioharamisha wa Mwenyezi Mungu amil untha yaini, au majike mawili am mashtamalat alihi arhamul unthayayn au nikile kizazi kitikusanywa na matumbo ya hao majike mawili am kuntum wa id wasakumullahu bihadha bali ninyi mlikuwa ni mashahidi pale yalipokuwa Mwenyezi Mungu kutoa sharia hizo hamna la nacho. hamna faman azlama mimma iftara ala allahi kadhiba ni nani mwenye kudhulumu nafsi yake kumshinda ile ambaye amemzulia Mwenyezi Mungu uongo liudhil annasa bighairi amemzulia mwenye Mungu wongo. ili apoteze watu bila kujua bila ilmu yote inna allaha la yahdil Hakika mwenyezingu hawaongozi kwenye njia za mafanikiio watu ambao ni madhalimu wa nafsi zao na zao wenzao. Qul sema Muhammad la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yata'am. Sijakuta mimi katika kile nilichopelekewa mimi na Mola kile cho juu ya mlaji anayekula. Sijakuta Ila an yakuna maitatan ispokuwa ibni mzoga au damam mashuha au damu kutiririka, au lahma khinzir au nyama ya nguruwe ndi ndio haram for no hivyo hivo ndio uchafu naxis au fisqan au even nyama ambayo amechinjwa kwa uhuni pu hil lillahi akatajiwa jina la asmi kwa Mungu wa manil tur hata hivyo atakayekuja shikua na shida dharura katika nyinyi waislam ghaira bathi akalazimika kula mzoga bila kuhupenda, kwa ajili ya kuponya nafsi yake tu wala adin, wala kwa kuchupa mpaka ya kwayo dharura iliyomfanya hivyo ni kwa kuchupa mpaka. jambazi akashikua njaa kwa kuwa hajapata mtu wa kumnyanganya huyo haruhusiwi kula mzoga na filimbi bali lakini ikiwa ni mtu ambaye ni katika njia ya haki na halali fa inna rabbaka ghafuru rahim ta mzoga mwenyezi Mungu atamsamehe kwani yeye mwenyezi Mungu wako ni msamihevu ni mrahmeevu wa alal na halu najua wale wayahudi haramna kuladhi dhufin tuliharamisha wanyama wote wenye wa kwato wa min al-bakar haramisha ngombe wa ghanam na kondo haramna alayhim tul haramishia wa yahudi shuhuma huma mafutay illa ma hamalat dhuhuruhuma iskuwa halal shiwa kula mikano mikano ya mgongoni awil hawaya au machango au ma khala au sehemu ya mikano mikano iliochanganyika na mifupa dhalika jazainahu kwa haramishia huko na kwa haramishia hayo ambayo sio bora ni malipo yao tumewalipa bibaga hii kutokana na udhiuri yao wa inna la na hakika sisi ni wasema kweli fa inkadhabuka mwezingu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waumini wafuasi wa, umini, wa Muhammad anaambia hivyo hivyo kama makafiri watakupinga juu ya hayo faqul wa bihi rabbukum dhur rahma mulezi wainu munyizumu ind munyirahma wa asya'a ilaykum wa la baasuhu, na ba'su nahayrijishu adhabahu yak ya anil qaumi al mujrimin qwaypo watu wa madanin Sayakulu, ladhina asharaku watasema wale walaw ashirikina law sha'a ma asharaka kama anghataka munyizum tu singalifanya sisi wala abauna wala mababazetu zetu pia si wala haramna min shay wala tusengale harami kadhalika kadhabal ladhin min qablihi uongo kama huu wanaosema hawa ndio walio makafiri walio tangulia ya wao. hatta dhaqu sana walisema uongo hivi hivi mpaka akaionja adhabu yetu basana wao achi itu iko siku yao qul uambie muhammad hala indakum min ilmin fatukhrijuhu lana Munao nyinyi ushahidi wote wa mtotolee antattabeuna illa humni hamna nyinyi hamna isipokuwa dhanna wa in antum illa takharusun na hamna nyinyi isipokuwa mnamangamanga tu qul waambie muhammed falillahi alhujjatul baligha mwenye zingu mwenye hoja zawazi zizofika mwisho falahu sha ala hadakum ajmain angetaka mwenye zingu angalikuongoe nyote قل وام بي محمد هلم مشهداكم هو الذين هواه مشاذي منهم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ان مونسكم حرم ايشايا منع حرم شيء فان جاء اليه محمد فلا تشهد معهم وهو يشهديه pamoja ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا wala sufuwate mapenzi ya nafsi ya watu ambao wamekukadhimisha aya zetu wal ladhin la yu'minuna bil akhirati ambao hawaiamini akhirah wa hum bi rabbihim yadilun nawaw munzawi wa an mufananisha qul wa bi muhammad ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum kama hamju'i njoni nikusomeeni alichoke haramisha mola wenu Allah tusyriku bihi shay'an misi ni kwamba msijamkumshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu hisanu na wazazi wawili watendee mema kwa hivyo kutotendee mema ni haramu kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni haramu hii handi bar haramu. wala taktul auladakum min imlaqa. Wala walamsijamkum watoto wenu kwa ufakiri kuua watoto kwa sababu hayo ni haramu. Na hani narzukukum wa Iyahu. yanzu manasama ni sisi tuliodhamini kukupeni riski nyinyi na hawa watoto wenu wala takrabu al-fawahisha maadhara minha wa ma batan musisogelee mambo ya uchafu yale yawaziwazi na yale yojificha wala taqtulun nafsallati haramallahu nafsi na usialo haramisha mwezingu illa bilhaqi isipokuwa kwa njia ya haqi kama kuwa nafsi hiyo imetangulia iyo kuua na yaitawawa. Dhalikum wasaakum Hayo ndio alokuwasii ni Mwenyezi Mungu la'allakum taquloon ila nyenye mzingatia na mfahamu. Wa la taqrabu ma lal yateem. mali za mayatimu kwa kuzila kufujo Ila illa bil lati hiya ahsan. Isipokuam shughulike kwa kunjia kuzikuza na kuzihifadhi. Hata ya bluga ashudahum pakayatema utuzima wake wa awhul kaila wal mizan vipimo vya mjazo na vipimo vya uzito Bilkisti kwa wa adilif la nukallif nafsan illa wusaha hataitanzinguvu na uspokwezavil wa kultum faadilu na mnapotoa hukumu mnaposema jambo lolote lenye la kuwa jambo kuwe nao adilifu wala ukana dha qurbah ajapo huyo mnemhukumia au namshuhudia ni jamaa yako wa karibu wa bi'adillahi awhuna hadhihi manzilun zitimizeni dhalikum wasaqum bih hayu ndio aliyokuhusieni mulawenu wenu la'alakum ili ilimu yaa manezingu mtukufu subhana wa ta'ala anasema katika aya hii ya ya sura al wa anna hadha sirati mustaqima hi dini ya kiislamu ndiyo njia yangu niliyo kutandikieni mwifuate. hali ya kuwa njia hiyo imenyooka fattabi'u ifuateni wala tabi subula musifuate viji njia uchwere Vidini vidini vya kubunibuni vya, vya kuzusha fatafarqa bikum an Zikajakuwa zikaja kuwa ni sababu ya kukuchawanyeni nyinyi kwaeposha na njia yake mwenyezi Mungu dhalikum wasakumbi Hayo ndiyo alikuhusieni mula wenu laalakum tattaqun ili nyinyi mujikinge na adhabu zake. Thumma ataina Musa alkitaba. Kisha tulimpa Musa kitabu cha Taurat tamaman ala alladhi ahsana Kwa kumkamilishia neema juu ya yale aliyofanyia uzuri. Tunza hiyo ni tunza alipewa nabii Musa. ya mtendaji wake mzuri akapewa tunza kupewa kitabu hichi. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ إِلَٰهُ هَٰذَا وَهُوَ سَوَاءٌ كَمُوسَىٰ مَكْتَبَنَا وَمَلَاوَ وَمَلِزِ وَهُوَ آمِنٌ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ نَهِي قُرْآنٌ كِتَابٌ fattabi'u hicho. niicho wattaqulu'alankum turhamun am ughabe munyezimu ili nyinyi mbrehe moye munyezimu anasema kitabu hichi Antakulu. ili msije mkasema inma unzila kitabu ala ta'ifataini min kablina. kwa hakika walio wa kitabu ni makundi mawili aliyotangulia kabla yetu wa yahudi na wanasara. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ نَسِيسُ عَمَتُوَ مُحَمَّدٍ تِلْقَوَ كُتُبَنَا مَسْمَوْا يَا هَوَا وَيَهُودِيّ وَنَصَارَى حَتَّى نَخْبَرِي نَاهُوَ بَسِ إِلَمْسِ مَكَسَمَا هِيو تَمَكُتُرِمْشَ إِنْ كِتَابَا كِتَابُ إِجِ قُرْآن أَوْ تَقُولُ نَ أَوْ إِلَمْسِ kama nasisi tungaliteremshia kitabu kama nasisi, tungali kitabu basi tungalikuwa wangofu miongoni mwa nyuma zizoongoka kuliko wao منهم كلوا فقد جاءكم بينه من ربكم basi kwa kuzima haja hizo hichi kitabu kimshakujieni nyinyi cha ubainifu kabisa cha uwazi wa fasaha kutoka kumula wenu mlezi wenu wa hudan wa rahmatan na kuwa ni mungozo na ihsani faman adlamu mimman kadhaba bi ayatiha basab tujulizaini nani munyekudhulumu nafsi yake kumshinda yule alimzulia munyezimu uongo alikadhibisha ayata za munyezimu Wasadafaana akaziepuka sanaji zilladhina yasdifuuna an ayatina Tutawalipa wale ambao wanaziepuka aya zetu su alazab tutawalipa adhabu mbaya kabisa bima kanu yasdifun kutokana na kule kukengewuka kwao ukweli wa mwenyezingu. Mungu hali antadhirun au ya yanduruna illa an taatiyahumul malaika Mwenyezi Mungu anasema kwa na kitu gani wanachokingoja hao isipokuwa wanangojea wa wajie wao malaika au yaati rabuka au aw hukumu ya mala wako mlezi wako aw yaati ba'd ayati rabbika, au aw baadhi ya dalili za kiyama ala mlezi wako yauma yaati ba'd ayati rabika siku zitakazo kuja hizo da, ya dalili za kiyama za mlezi wako la yanfa nafsan siku hiyo haitonufaika nafsi yote haitopata msaada nafsi yote ambayo itakuja kujua kuamini imani yake imani yako itumsaidia madam nafsi hiyo lam takun amanat min haikuwa yenye kuamini kabla ya kuja hiyo hizo dalili nafsi yoyote ambayo haikuamini kabla ya kuja dalili kaja kuamini kwa sababu kushakuziona dalili za kiyama haitosaidia kitu au kasabati fi imaniha khair au nafsi ambayo itakuja kuamini wakati huo lakini na ilikuwa imshamini mapema lakini haikuchuma katika imani yake wema wote. Haikuchuma wema wote. Iliamini lakini haikuchuma katika imani yake wema wote. Haitusaidia yote imani yake. Qul ntadhiru waambie ngojeeni inna muntadhirun. sisi tupo tunangojea. Inaladhina farakū dīnahum Mwenyezi Mungu anatuambia sote uma tuliyoko umati za Muhammad SAW popote tulipo to wa Tanzania, wa Asia, wa India, wa Europe inalizina faruku linum hakika ya wale waliozigawa gawa dini yao wakanu kanu wa mapote mapote vikundi vikundi basi wewe Muhammad wewe lasta minhum fi Hakita kuchanganya wewe e, katika vikundi vio hivyo Chuchote. hakita kuchanganya wewe lasta fi Hukuwezi wewe mwenyewe kuchanganyikana wao katika sehemu yoyote ya ule uzushi, au kikundi walichojichagulia wakajitengea Inama amruhum ila Allah hukumu yao iko kwa Mwenyezi Mungu watakaojiita kadiani haya watakaojiita shia haya kabila lolote watakoi wakajitangazia ambalo si jina la Mwenyezi Mungu la imani na Uislamu mpango wote wajipangia wanadamu ambao si jina la Mwenyezi la imani na Uislamu hao wewe huko pamoja na wao inama amruhum ila Allah Thuma yunabbihum kisha atakuja kueleza Mwenyezi Mungu ya walon mabaya waliokuwa kifanyia kwa hivyo uamuzi judgment ya mwisho umalizaji wa maneno au summarize ya hukumu baada ya yaliyo ni kama yafuatayo Mwenyezi Mungu anasema Man jaa bil hasanati falahu ashru Mwenye kutenda jambo jema atapata malipo mara kumi ya jema lake hilo. Waman jaa na mwenye kutenda auvu falahu yujza illa mithlaha. Hato isipokuwa mfano wa uovu aliofanya. Wa hum la yuzlamun. Nao hawatugurumiwa. Qul waambie tena Muhammad. Innani hadani rabbi hakika mimi ameniongoa mnda wangu. Ameniongoa ila sirati mustaqim kwenye njia iliyonyoka. Dinan qiyaman. dini iliyo imara. Milata Ibrahim hanifa mwenendo wa baba Ibrahim hali ya kumili kwenye upwake wa Mwenyezi وما كان من المشركين ولا قوة ابراهيم مiongoni mawashrikina qul wa ambi muhammad in salati wa nusuki haqiqa salazangu na ibada zangu zote wa mahaya ya wa mauti nawhai wangu na wafu wangu lillahi rabbil alamin nimali ya mawangu munyezangu mlezi wangu mlezi wa wote la sharika la hakuna mushrika Hana mshirika wa umirto na kwa imani hiyo ndiyo ndio wa ana awwalul muslimin na mimi ni mwislamu muhamadzo qul wa anbiya muhammedi aghayra allahi abghira rabban ibn mimi tuna akili yangu mwongozo wa alio wangu asiye kuwa mwenyezi Mungu ni mfanye kuwa ndio mlezi wangu Wawarabu uarabu kuli chai Wakati kate mwenyezi Mungu ndio wa kila kitu wala taksibu kullu nafsin ila alayha na haijiumine na wote isipokuwa anajiumina usiyake wala taziru wasira ukura, nifanye njia mimi ya kutafuta kubeba mizigo ya watu kwa ana hali ya kuwa mnyizingu kwaishapanga kwamba haitobeba nafsi ni kuchuma madhambi madhambi ya nafsi nyingine thumma ila rabbikum marjiukum kisha nyote kwa mola wenu mlezi wenu ndio mtakorejea fa yanabii bima kuntum fihi takhtalifun ambako atakuje kuelezeni Mwenyezi na kukulipeni kwa yale mlio kuwa mkitofautiana. Wa huwa alizi ardu khalaif al-ardh. Kuko Mwenyezi sura hii anasema yeye ndiye aliyekufanya ni nyinyi ni watawala katika ardhi hii katika dunia. Wa rafa ba'dakum baadhi darajati. Akaonyanyua baadhi yenu juu ya wengine Kuna maraisi kuna makamu wa raisi, kuna waziri mkuu, kuna waziri wasaidizi, kuna uko mikoa kuna uko wilaya kuna masheha, Hai, darajati, liabluwakum fi ma atakum ili kukutieni mtihani Mwenyezi Mungu juu ya hayo mta yatumia vipi haya madaraka aliyowapa Mwenyezi mtayatumia vipi kwa haki au kwa ajili ya nafsi zenu tu inna rabbaka sareeul iqa mjue kwamba wako mlezi wako ni mwepesi wa kutoa adhabu wa lakini tu jambo lililokusaidia ni nyinyi ni sifa yake mwenyezi kwamba yeye la ni rahim ni nimrehemebu lakini adhabu yake kama taileta, kwa, kwa sifa zake alivyo baki kitu hapa duniani kama alivyosema katika baadhi ya aya anasema wala huwa akhad Allahu kullanaas makasabati kama manayyizimungu hatu hatua kila nafsi kwa matomo mabaina na ma taraka ala zahariha asingalibakisha katika mgongo wa ardhi kiumbe chenye kutembea lakini akhiruhum ila ajali musa lakini anaochelewesha viumbe wake mpaka muda ambao umepangwa ukufuliwa na kuhisabiwa na kulipwa kwa mujibu matendo yao اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا بهداك فاجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه إلى بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تنمالizia ya mia mwisho wa suratul ana a.